Ba, bai, beti bada izkuntza politika bat, gero hori uh, zen horabidea duen, uh, da, adlatzen dena. Hori arte azkenan usteritzen uh, eta leku gienetan bezala um, Euskara baztertzen zuen hizkuntza politika bat eramaten zen. Edo Euskara Solik maila um simbolikoan uh, kokatzen zuen hizkuntza politika bat. Guk, beintzat hori beste, uh, ikus, argunt, uh, ikuspegi uh, ezberdin batetik hartuna izan dugu. Nolatan uh, bauri kokatu gure uh, egia ba, eskolaregian edoakion eh, uh, lekuan eta beraz hizkuntza uh, ere eleku hogetan kukatuz, beraz uh, ala, gure hizkuntza politikak uh, egiten duena da gutienez uh, frants eta euskara maila berean hartu eta egita gei hori uh, e, bere be, hizkuntza eskubidak bermatu hmm. izan frankofonoak francofonoak eskundunak. ekimen hogei pixatu gogo hori zizen du. E, Egiitak uh, duten dutenbeluga edo, edo ez ezagutza ere pixata utsi eta um, eta eskolara hurbilarzi. Urbi, Beraz, bo, shumiki hasi nahi genuen, eta azkenan, hori, hasta azkenetik, larun batera duan gitarra bat uh, eskaintzen dugu. Bon, duongira azkenan, bat elkarte uh, errengana, eta baita ere, orto dugun ahremanare bailatu dugu, eta haiek ere prestziren uh, zerbait ekarziko horretan. Eta beraz, antolatu ditugu bai uh, itzaldiak, performantziak, bideo emanaldiak aldiak, uh, liburu da korketak, pixat, denetarik, publiko ezberdina onkitu nahi genuen, erakusteko Euskaraz ere gauza ezberdinak ikindaitezkela, beste hizkuntza eta izkuntza hori bizala Horeta na ah. entzina egiteko.